exactament també, primer, si pots ubicar exactament què és el que s'ha aprovat. Aproveix la iniciativa i també informa el també de la agenda. No, T'ho explico. L'Ajuntament eh, ha promogut la tramitació del pla urbanístic eh, previst des de l'any 76 per tal de obrir la connexió directa entre l'Avinguda del Vènes i el Passeig de la Vilesa per millorar la seguretat del trànsit i de fet per pacificar tot aquell entorn actualment deficient, amb voreres estretes, amb dificultat per i del transport públic... Bé, l'Ajuntament ha promogut aquest pla pendent des de fa 30 anys, i la Generalitat, aquest mes d'agost, el conseller va aprovar definitivament aquest pla. Per tant, el pla ha finalitzat tots els tràmits administratius necessaris i ha estat validat i aprovat pel Govern de la Generalitat. A partir d'aquí, el que cal són les actuacions per tal d'executar aquest pla. Ara tenim el document de planificació i el que ens cal és portar-lo a la pràctica, executar-lo. Això es fa eh, en dues vies. La primera via és el projecte d'obres per connectar la vialitat i remodelar les voreres, que és el projecte d'urbanització que contempla la eh, construcció d'aquest vial eh, i, i que fa necessari l'enderroc tant de la casa abandonada del carrer Doctor Mascaró número 2 com de part dels patis de les dues edificacions afectades, eh? del, carrer, del carrer Sant Francesc i del carrer La Pau. No les edificacions, sinó part dels seus patis. Eh? La, la casa del Doctor Mascaró número 2, que està en ruïna i abandonada, aquesta sí que ha de ser enderrocada íntegrament. Aquest projecte d'urbanització és, és la primera fase del pla urbanístic. El pla urbanístic té dues fases. La primera és obrir el vial per millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants. Per tant, obrir el vial és la primera fase. i Una segona fase és l'enderroc de les edificacions no afectades pel vial i la construcció de noves edificacions de planta baixa més dos destinades a habitatge amb baixos comercials, també com a forma de dinamització comercial del centre del poble. Ara estem parlant de la primera fase, que és l'obertura del vial, per tant, de pacificar la mobilitat. Tindrem voreres dignes a l'Avingudesa Calvènis, en connexió al passeig de la Vilesa, i això ens permetrà en el futur tenir una zona peatonal comercial més ampliada que no pas l'actual. La, la segona part, de l'execució del Pla Urbanístic és l'acord amb els propietaris per tal d'ocupar les seves finques. El Pla Urbanístic ja va ser consensuat amb els propietaris i ara el que s'està fent és acabar de formalitzar els acords que han de permetre a l'Ajuntament ocupar les, les finques necessàries per obrir aquest vial. Recordem que aquesta ocupació de les finques es fa en base a uns acords i sense despesa econòmica per l'Ajuntament. En canvi, la urbanització del vial eh, se'n fa càrrec a l'Ajuntament, però no de l'adquisició la dels terrenys, que es fa en base a una compensació amb els metros quadrats que es podran construir en les parcel·les edificables. Va, I hi ha hagut algun ha problema amb no? els propietaris i no. les declaracions que van presentar... Hi han tres propietaris afectats, dels quals dos van presentar al·legacions en la tramitació del pla. Uns són els de la casa abandonada al carrer Doctor Mascaró, que aquests deien que no volien que es tramités un pla que els reconeixés drets edificables, sinó que volien diners. Molt bé. I que volien ser expropiats. Aquesta és una al·legació. L'altra al·legació és d'un altre propietari de la casa del carrer Sant Francesc, que, el que deia és que creia que potser eh, caldria edificar més del que està previst. Per part de l'Ajuntament s'ha anat amb molta cura de fixar unes alçades màximes, acordes amb la zona en què estem, de casca antic, i per tant em plantava això més dos com a màxim. Aquests propietaris exposaven que creien que potser calien més metres quadrats i van ser denegades tant l'al·legació de, de que volien ser expropiats i no entrar en un pla dels de la casa en ruïnes, com la de més alçada i més metros d'aquests altres propietaris. El tercer propietari no ha fer al·gacions. Llavors eh, tenim la via oberta de diàleg amb tots els propietaris, amb els dos que se'ls ha afectar els patis de les cases actuals està molt avançat i creiem que en breu podrem firmar els acords per tal de procedir a ocupar aquests patis per poder executar la infraestructura i amb l' amb els altres propietaris que el, el que ens van Sol·licitar és que volien ser expropiats, també tenim una línia oberta de treball de buscar algun tipus de solució que pugui satisfer amb dues parts, però, evidentment, si el que volen és diners, actualment l'Ajuntament no té disponibilitat econòmica per indemnitzar i precisament per això buscar aquesta fórmula de compensar en metres quadrats edificables. Seguirem parlant, però bé, el que, el que la llei ens permet és, davant d'una obra d'interès general com aquesta, procedir a ocupar les finques, sobretot en relació a una casa abandonada, és evident, procedir a ocupar les finques i executar la vialitat. Una vialitat que volem que sigui, és a dir, el nou carrer volem que sigui un carrer per passejar, un carrer on els vianants puguem atrevessar amb seguretat i, per tant, ja s'establiran les mesures oportunes perquè el fet de millorar aquest... aquest aquest punt conflictiu de, del cas del poble no porti aparellat un increment de la velocitat en cap cas. Mm? Una pregunta, llavors. Aquestes delegacions ja han estat desestimades? Exactament. I llavors el que s'està fent és... O sigui, malgrat que han estat desestimades, s'està buscant una manera de compensar-los i de favorir aquesta expropiació que demanen? No. No tinguin el poder. No, no, és a dir, es van desestimar les al·legacions i es va confirmar el pla en els seus estrictes termes. Una altra cosa és que el pla el pla s'ha mantingut igual. Per tant, el pla no ha canviat perquè hi haguessin al·legacions als propietaris demanant més metres o demanant diners. No s'ha canviat el pla. El que passa és que ara estem en la fase d'execució del pla i volem arribar a acords amb els propietaris. Si no, l'Ajuntament, amb la llei a la mà, i sí, tot el dret d'ocupar les finques. Vale, D'aquests propietaris els demanen diners i ser No, no, no, no, uns. Uns propietaris uh -huh. el que volen és ser expropiats i l'altre propietari volia més metres quadrats, però ja l'hem demostrat que amb aquests metres quadrats ja és suficient com per treure una rendibilitat econòmica a l'operació que compensa el fet de ser ocupada una part de la finca pel nou carrer. D'acord. Vale, ja. Amb, amb tots tres propietaris estem amb converses molt avançades, n'hi dos que, que tenen els habitatges ocupats amb els quals formalitzarem uns acords i la incògnita és si amb el tercer, que el que vol són diners, formalitzarem un acord o no, perquè nosaltres no, no entrarem en aquesta dinàmica, sinó que el que oferíem era un altre tipus de solució, una compensació. No? Per tant, amb els, amb els dos que... La compensació final? No, compensació metres quadrats construïbles, punt. Que passa ser el propietari, o com? O sigui, hi gent aquesta, que se'ls ocupa el pati, sí. que se'ls Metros quadrats construïbles a la resta de la finca. Perquè ells passen en comunitat. Perquè sí. ells puguin construir habitatges. Si tu tens aquesta casa, i jo passo per aquí, i tallo metros del pati, et cedeixo aquí per a qui no. no. No, això és un projecte urbanístic, el que fa és... les propietaris el carrer farà així.